Eldudean urtahilaren lehenetik goiti, zama garraiolariek ezin izanen dituzte Gipuzkoako errepideak kitorik zeharkatu, orain artean autobidea beharrean, hene bat bide nazionala baliatzen zutenek ere, ordaindu da beharko dute, Gipuzkoako foru aldundiak ez zahidituen arku automatikoai esker, sistema jada martxanda, gisa eta lehendatuak datuak plazaratu ditu, Gipuzkoako errepideak kudeatzen dituen bidegik, koldo nausia egunon. Egunon, bai, e, beno, ba, zarautzeko egoitzan Ogeita bos langileko talde batek e, Sortzi pantalla hundien bidetze Kontrolatzen butelea da sistema berri hori Eta berritzailea da Gainera, izan ere ordainleku batean gelditu beharri gabe Etxe garazeko portuan, andoanien eta irunen ezarri harribituzten arku sistemak, e, automatikoki Kamionen matrikulak irakurtzen ditu e, Sistema horrek, beno, ba, horretik e, Finlandia eta Norvegian Eta erabilak ziren alakoak e. Horren arabera, e, ba, behite edo sistemarekin E, pagatuko bute iru etona terditik gorako eh? Ez dama garra joek eh? da idabizia sortu du neurrionek Beredziki autobidea ez den ene bat, eh, nazional bat errepidean ordaindu behar izanagatik, baina e, Gipuzako foraldu hundiak argi utzi du, urtean 20 miliun euro, biltzea espero gutela aurrela, Eta dira hori, espreski errepiden mantenu lanetarako bideratuko duela eh, Izan ere, kamioi pixu horien iragaiteak, ba, kaltea hundia eragiten baitu, bidean, errepidean Gipuzkoako gajaiolariak dira espreski ikesu direnak, hori da? Bai alada eh ez baita gauza bera noski Europa astean behin zehartzerakoan ez ba Gipuzkoati pasatzen den garraiolariaren kasua eta bota Euskalerrin mailan dabiena bertakoa non behar bada egunero iragaiten den hortik bueno aldundiak argitu du Europak ez duela diskriminazio positiborik egitea baimetzen eh hau da bertakoek ezin botela gutxi gordaindu e, bertakoak izanagatik soilik baina asteuntan bertan onartuko bituzte ordaindu beharreko tarifak eta intzane oiarbide errepitearako diputatuak argitu du astapenean uste baino merkeagoa izanen dela, eh? E, Sazpi eta maika euro artean ordaintza horrik uzea baitzuten, eta azkenik berrogeita amasei sentimo, eta 6 euro eta larrogeita behatzi. Xentimoaren arteko aizango baita, ba, gipuzkoa barnean egineko e, ibilbidearen arabera. Aipatzu duzu, jadanik martxan dela sistema, ugtakiraren lehena bitaktean, doainik bada ere, daturik plazaratu dute? Bai, e, baina bazaroren astapenetik, eh, martxan da, eta hilabete bakar batean iru milun terdi desplazamendu kontrolatu bituzte aibagutako harku sistema horren bidez eta azarautzeko bulegoetatik. Eh. Egunean, iru tona terditik gorako ama bimila kamiuna hundik eh, zeharkatu bute gipuzkoa, egunero, eh, hori datik eguneko berrogeita amaseia atzerritarrak izan dira, eta eguneko berrogeita laua, Espainiar matrikuladunak, baina diputazioak iragarditu ere momentukot zezin duela jakin gipuzkoarrak, bizkaitarrak, arabarra Edo, ta, bueno, Espainiako estatukoak diren eh? Aldiz atzerriko 6.000.000 inguru dira ba, Gipuzkoa egunero zeharkatzen dutenak Eta lautik bat portuguesak ehuneko lau edo bost inguru frantsesak Eta bestein, beaizte, bestein beste e, poloniarrak eta errumaniakoak eh? Egun dit bat edo bi alemandarrak Eta txekiarrak e, diren bitartean oiek dira datuak Eta nola inen dute ordainketa automatikoki eginalizaiteko? Hmm. Bai, bai, ipatutu garku herraldoi automatiko hiek, ezta? Beno, bai, errepidetan ez harria direla. E, matrikulak irakurtzen dituzten, kamarak dituzte. E, matrikula horri lotuta dagoen ordeinketak kontutik kobratuko diete. Baina e, horretarako, ohiko ordein lekuetatik gelditu gabe pasal izateko biate e, sistema ukan beharko dute, bota gipuzako bidegin alta eman. Aipatu eh? e, gutenez, lehen hilabete honetan iragan diren irureunda iruro gehi mila kamionen euneko laurogeita mabiak. Alako sistema zuen, beste uneko sortziak aldiz, Bueno, bidegin izan eman beharko du datuzen egunetan, ordeinketa bideratzeko horretarako informazio puntuak ezarriko bituzte egunotan errepidetako arna sartzeko gune oietan, eh? eta epe bate emanen dute baina komen eh? izai izan ematea. Eta bestenaz izunak, ahondiak izanen dira <laughs> hori da, beno, astapenean eunda berrogi eta eurokoak dira, baina garraiolariak behinda berri ziragaiten dira leku beretik eta pasa harrabute gainera beraz, errepikatzaile atzaile larrienei eunda berrogi mila euro arteko iunnak jartze aukera ukan du gipuzkoak beraz, kasu. Uf, Goldo <laughs> nausia milekega ifamen nuentzat eta hel duden aste artean gehiago berdin izan